Someone is that giving all the glory. Oh, this one. And someone is set on the all of the all my glory. Despre creștinism Predică în Duminica atomii. Desfântul Sfântul Ignatii Briancianinov din Cartea Predici. <trui> Fericiți cei ce n-au văzut și-au crezut! Aceste cuvinte le-a Domnul credinciosului său ucenic, care n-a vrut să creadă în învierea Domnului atunci când ea i-a fost adusă la cunoștință de către frații lui, Apostoli. Aceste cuvinte le-a Domnul ucenicului care spusese și tare că el nu va crede în învierea Domnului până ce nu se va căpăta dovada vie a acestei întâmplări atât de minunate și atât de însemnate pentru lume. Am văzut pe Domnul, i-au spus cu bucurie, Sfântului Apostol Toma, ceilalți apostoli, cărora li s-a arătat Domnul chiar în ziua învierii sale, seara, intrând în cămară, fără a deschide ușile. Cămara era zăvorâtă bine de frica urii iudeilor, ce de-abia săvârșise reuciderea de Dumnezeu și luaseră toate măsurile împotriva învierii care fusese prevestită. De nu voi vedea mâinile lui semnul cuilor, a răspuns Tomă, pe care îl îi mise prea îmbucurătoarea veste, și de nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vorbind astfel, a arătat nu necredința cea vrăjmașă lui Dumnezeu, ci bucurie negrită. Așa a arătat, ce simțea Sufletul lui. Înaintea mărăției întâmplării ce a schimbat soarta omenirii. Cu Hristos și în Hristos, omenirea a înviat. <trui> A tot bunul Domn nu a întârziat să-i dea iubitului său ucenic dovada pe care acesta o dorea. După ce a trecut o săptămână de când se arăta seră apostolilor pentru întâia dată, Domnul s-a arătat din nou, fiind ei cu toții împreună și Toma aflându-se cu ei. Ușile erau închise, ca și întâia dată de frica iudeilor. Apostolii l-au văzut dintr-o dată pe Domnul stând înaintea lor. Pace vouă, le-a grăit el. Apoi, întorcându-se către Toma, i-a zis, adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Prin aceste cuvinte, Domnul arăta că el, cel pretutind de neafiitor după Dumnezeire, era în mijlocul ucenicilor. În mijlocul ucenicilor săi, și atunci când Toma, presupunând că el nu este de față, le-a arătat răspicat acestora starea de nedumerire care îl cuprinsese la vestea învierii. Toma dorea să se încredințeze de înviere. El primește o încredințare neasemuit mai înaltă, înaintea căria nici nu mai bagă în seamă pe cea în Domnul meu și Dumnezeul meu. Strigă Toma. Încredințându-mă de Dumnezeu ta, nu mai caut să mă încredințezi de vie, ție, a puternicului Dumnezeu, îți sunt cu putință toate lucrările care sunt mai presus de înțelegerea omenească. O, Ca răspuns la mărturisirea apostolului, Domnul i-a fericit pe cei ce nu au văzut și au crezut. Și pe noi ne-a pomenit Domnul. I-a pomenit pe toți cei care nu l-au văzut cu ochii trupești. A făcut această pomenire în timp ce stătea în mijlocul Sfinților săi apostoli, omenitatea luată supra, asupra sa adusă jertfă pentru omenire și deja prea slăvită cu slava Vierii. n-am fost uitați de domnul nici noi cei ce suntem de față aici în sfânta lui biserică pomenind această întâmplare de care ne despart 18 veacuri fericiți suntem noi cei care nu l-am văzut însă credem în el fericiți sunt aceia dintre noi care cred în el miezul faptei este credința ea îl apropie pe om de Dumnezeu și îl face pe om al lui Dumnezeu. Ea îl aduce pe om înaintea feței lui Dumnezeu și în ultima zi a vieții lui la începutul zilei veșnice, îl va așeza de-a dreapta tronului lui Dumnezeu, ca să-l vadă în veci pe Dumnezeu, ca să se desfăteze în veci de Dumnezeu, ca să împărățească în veci împreună cu Dumnezeu. De -o Domnil, Domnil, Domnil, Domnil, Domnil. Domnil. <speaking> Fericiți cei ce n-au <coughs> văzut și au crezut. Prin aceste cuvinte, Domnul i-a unit cu Apostolii pe tot credinciul și de pe tot pământul. Și din toate timpurile, când a găciune rugăciune pentru apostolul tatălui său, înainte de merge la patimile cele mântuitoare pentru noi, ia unii cu apostolii pe toți creștinii adevărați. Nu numai pentru aceștia mă rog, a zis el, nu numai pentru apostoli, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor întru mine. Așa și aici, el îi face părtaș fericirii apostolilor pe toți fiii bisericii. Iar ochii voștri fericiți sunt că văd și urechile voastre caud, că căci amingrezi vouă, că mulți proroci și drepți ai vechiului legământ au dorit să vadă cele ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți și n-au auzit. Fericiții însăși văzători și slujitori ai cuvântului ne-au predanisit nou cele văzute și auzite de către ei, când cuvântul trup s-a făcut și s-a sărășuit într-un noi, și-am văzut, spune unul dintre acești însăși văzători cubântului slava lui, slavă ca unii a născut din Tatăl plin de har și adevăr, mărturia cât se poate de limpe de apostolilor ne face parcă privitora întâmplărilor pe care le-au văzut cu ochii lor apostolii. Prin tainele bisericii intrăm în împărtășire ființială cu Domnul și rămânem în această împărtășire prin taine. Pe Dumnezeu, care este nevăzut ochilor trupești, credința vie îl face văzut pentru ochiul sufletesc al minții. Viețuirea după poruncile Domnului ne aduce arătare de taina Domnului. El se arată Duhovnicește, în inimă, că nu cine Domnului, vederile ce au luat naștere în minte, și l-au și s-au împropiat ei din Evanghelie, se adună în inimă și zăvoresc ușile ei ca să nu intre acolo iudei, gândurile vrăjmașe Domnului, care le apădă a tot sfânta lui învățătură. Fiind în sub har, precum apostolii, cuteză mă spune că starea noastră e mult mai fericită decât a fost, cea a drepților, vechiul legământ. Aceia au crezut în răscumpărătorul care avea să vină. Noi credem în cel ce a venit și a săvârșit răscumpărarea. Acelora le-au fost făgăduite darurile harice. Noi am primit din belșug darurile, le avem în mâini, ne folosim de ele după voia noastră. Dăruitorul este nesfârșit de bogat și darnic. Dacă simțim vreo neînstulare, de aceasta vinovați suntem noi, numai noi. Lipsa simțirii darurilor harice este priciunită de slăbiciunea noastră în credință sau, ca să o spun mai pe șleau, de lepădarea ei. Vina, De ce n avem credință? În că nu ne-am dat, nu am vrut să ne dăm nicio osteneală pentru studierea creștinismului, pentru dobândirea credinței din auzire, prin care se capătă cunoașterea teoretică limpedea creștinismului, spre agonisirea credinței din fapte, care aduce cunoașterea făptuitoare a creștinismului. Din aceste două cunoaștere, celă ce le-a dobânit ca unul care și-a dovedit nefățărnicia dorinței de a-l cunoaște pe Dumnezeu prin toate dovezile ce depindeau de el și îi stăteau în puteri, este înălțat de Dumnezeu însă și la tainica, adevărata cunoaștere ducovnicească, ce totdeauna este unită cu credința vie. Cela, cela ce are poruncile mele și le păzește, al grei Dumnezeu. Acela este cel ce mă iubește, iar cel ce mă iubește, iubit va fi de tatăl meu și eu îl voi iubi pe el și mă voi arăta lui. Creștinismul poate fi asimuit unui minunat și cât se poate de cuprinzător liman, în care se pot trage cu aceeași ușurință corăbii de toate mărimile și toate felurile. Să-și afle adăpost în acest leman poate și o luntre a pescarului și corabia uriașa negustorului, încărcată cu marfă de multe feluri, și uriașul cu irasat, înarmat cu nenumărate mijloace de nimicire și omorâre, și iahtul împodobit al împăratului și al oamenilor de seamă, menit pentru călătorii, sărbătorești și înveselitoare. Călătorii, sărbătorești și înveselitoare. Creștinismul primește în sânurile sale oameni de toată vârsta, de toată starea și de tot rangul. Cu orice înzestrare, cu orice treaptă de învățătură, îi primește și îi mântuiește. De vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede într-o inima ta că Dumnezeu l-a ridicat pe el din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede despre dreptate iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Cine primește creștinismul cu inimă nefățarnică, pe de-a întregul, în sânul bisericii ortodoxe, singura în care este păstrată adevăratul creștinism, acela se va mântui. Toți oamenii au fost răscumpărați cu un singur preț, Hristos, și în răscumpărare are însemnătate numai prețul plătit, el este dat fără deosebire și fără părtinire pentru fiecare om care dorește să fie răscumpărat, care crede în însemnătatea prețului și mărturisește această însemnătate. Mărturisirea însemnătății prețului de răscumpărare e totodată și lepădare a oricărei însemnătăți și vrednicii proprii. Prețul de răscumpărare este dat cu condiția lepădării de sine și cel mai simplu om care nu judecând după stihile acestei luni, n-are nicio sporire, se mântuiește prin mijlocirea creștinismului de oputrivă cu învățatul și înțeleptul. Creștinismul, ca dar, al atot de sfârșitului Dumnezeu, îndulează pe toți cu belșugare. Credința din nefățărnicia inimii înlocuiește pentru prunc și omul simplu înțelegerea. Iar înțeleptul care se apropie de creștinism în chipul leguit, Află în el un este catadânc, o nestecată adânc, o ajuns înălțime a înțelepciunii. În creștinism este ascunsă și adevărata teologie, și psihologia și metafizica cele nemăsluite. Numai creștinul poate dobândi adevărata cunoaștere, pe cât stă în puterile omenești, în privința omului, a duhurilor sfinte și a celor lepădate, a lumine văzutei cu ochii cei trupești. Din luminarea la care se ajunge prin creștinism, ea naște în nom acea vedere asupra cărturării omenești, pe care o are asupra acesteia Dumnezeu. Înțelepciunea lumii acesteia, nebunie este înaintea lui Dumnezeu. Domnul cunoaște gândurile înțelepțiilor, gânduri din care este alcătuită cărturăria lor, că sunt deșarte. Aceste gânduri sau cunoștințe privesc numai cele vremeanice și deșarte. Îl duc pe cel care le are la slavă dășat, la trufie, la amăgire de sine, la erosirea vieții numai în griji pentru ceea ce este stricăcios și tricător, la viața păcătoasă, la lepădarea și uitarea lui Dumnezeu și a veșniciei. Iar când omul neluminat cu lumina lui Hristos cutează să facă judecăți cu privire la lucrurile dohomniciești, mintea lui rătăcește ca într-o pustie întunecată, fără hotare. Și în locul adevăratulor cunoștințe, de a cărui dobândire nu este nici de cum în stare, alcătuiește păreri și închipuiri. Le îmbracă în cuvinte întunecoase și viclean alcătuite, amăgind cu ele pe sine și pe aproapele, văzând înțelepciune acolo unde cu toată dreptatea, dreptatea trebuie văzută numai vătămare de minte și aiurare. O striga me sa a forse ho o un parterni mano revene a to. se ha le la io este orbirea și îngŭltoșara celor oameni din vremea lui Hristos care l-au văzut. Au auzit tot sfânta lui învățătură, au fost însăși văzători ai uimitoarelor lui semne și n-au crezut în ea. Stând la depărtarea șapte viacuri ca pe înălțimea unui munte îndepărtat, prorocul a strigat, mirându-se, de nesimțirea omenească acestei numeroase gloate de morți vii. Cu auzul veți auzi și nu veți înțelege, și privind veți privi, și nu veți vedea. Tot atât de ciudată este și necredința multora față de creștinism, care strălucește cu razele celui mai limpe de adevăr. Scriptura lămurește pricina acestei necredințe zicând că s-a îngroșat inima norodului acestui. Ea s-a făcut trupească, groasă, de pricina vieții trupești. Ea s-a făcut oarbă și surdă, s-a făcut moartă față de tot ce este duhovnicesc, față de ceea ce este veșnic. Și Dumnezeu Studierea creștinismului dovedește în chip cât se poate de limpede și de hotărător adevărului. Convingerea dobândită prin studierea corectă a creștinismului, credința în toate lucrurile nevăzute propovăduite de creștinism, este mult mai puternică decât credința în cele văzute, dobândită prin simțuri. Așa neîndoielnică este convingerea aceasta că milioane de oameni au lăsat cele văzute pentru a dobândi cele nevăzute. Nu s-au dat în lături așpecetlui cu sângele lor convingerea. Nu s-au temut de cele mai cumplite cazne, prin care nebunia și încrâncenarea s-a străduit să le smulgă lepădarea de crezul lor. Chiar și privirea cea mai superficială asupra întemeierii și răspândirii creștinismului este uluitoare. Ea vestește în auzul întregii luni că întemeierea creștinismului nu este nici de cum un așezământ omenesc și este un așezământ dumnezeiesc. Domnul, luând omenitatea, a binevoit a se arăta nu într-o strălucire a pământești, ci în starea înjosirii pământești. El se trăgea după trup din neam împărătesc. Seminția lui însă coboruse de mult de pe înălțimea tronului împărătesc. Se mutase din cămările împărătești într-o colibă. Intrase în numărul și în starea oamenilor de rând care își dobândeau hrana prin ostenea la braților. luând nimic din puterea și slava omenească, Dumnezeu omul n-a luat nimic nici din înțelepciunea omenească. El nu avea știință de carte. Eșind să propovărduiască la vârsta de 30 de ani, el și-a ales 12 ucenici, tot dintre oamenii de rând, din care făcea parte și el însuși. Ucenicii acești erau oameni cât se poate de simpli, fără învățătură, fără știință de carte, prunci, așa cum îi numește Evanghelia, în privința sporirii după temerile firii căzute. Așa se înfățișează cei care trebuiau să fie întemeitorii creștinismului. Ce a poruncit și ce poruncește acest învățător acestor ucenici? Ele poruncește să recunoască în el pe Dumnezeu întrupat, să încredințeze de aceasta întreaga lume, să întoarcă întreaga lume la slujirea și închinarea lui, dărâmând toate religiile Lume. Ele poruncește lor și tuturor celor care vor crede în el să se lepe de plăcerile lumii și de ei însăși pentru credința în el și pentru a deveni ai lui. Despre sine, el spune că va fi omorât cu moarte de ocară a și atunci îi va trage pe toți la sine. Despre ei, el spune că vor fi urâți de toți, prigoniți, omorâți că vor vâna cu învățătura lor pe toți oamenii, biruind și călcând pe cei puternici și ai pământului, că sunt trimiși ca niște oi la lupi, că din această luptă oile vor ieși neîndoielnic biruitoare. După înțelegerea lumii, așezământul creștinismului este lipsit de noimă. Planurile întemeitorului său sunt un vis de neîmplinit, al închipuirii prea aprinse și al iubirii de slavă. Mijloacele și uneltele împlinirii sunt de nimic, ciudate, caragioase. Chiar din faptul că această întreprindere este afară de cale în toate privințele, se vede că, este ea, că ea este cu neputință. Se vede prăbușirea ei chiar de la început. Numai trei ani și-a format ucenici învățătorul. Nu s-a îngrijit deloc nici măcar să învețe carta neapărat trebincioasă pentru citirea Sfintei Scripturi. Nu le-a fost asigurat cu nimic traiul. Din potrivă, li s-a poruncit neagonisirea. Iar în locul mijloacelor bănești de întreținere, li s-a dat făgăduința că pronia lui Dumnezeu le va da toate cele trebuințe pentru viața pământească. Isk순 est sing in <Hebrew> an <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> Iată ce priveliște cu neputință de lămurit pentru înțelegerea omenească, se vede chiar la întemeierea creștinismului. După aceea, întâmplările care au urmat în îndată după, această, după aceasta, înfățișează o priveliște tot atât de minunată. Aceste întâmplări au început în Ierusalim și au cuprins în cea mai scurtă vreme întreaga lume. Dumnezeu omul fusese răstignit pe lenul cruce. Moartea pe cruce avea în acele vremuri același înțeles ca spânzurătoare. Sunt omorâți prin spânzurătoarea cei criminali pe care legea vrea să îi cinstească prin însăși felul morților. Spânzurând pe cruce, despuiat, acoperit de bagiocuri, Dumnezeu omul a început supunerea oamenilor pe care o prezisese. Dacă eu voi fi înălțat de la pământ, îi voi trage pe toți la mine. În timp ce spânzura pe cruce un tâlhar răstăinit lui, l-a mărturisit ca domn, iar sutașul care îl străjuia l-a mărturisit ca fiu al lui Dumnezeu. După ce au trecut zece zile, de la înălțarea Domnului la cer s-a săvârșit pogorarea Sfântului Duh asupra apostolilor. Ei s-au umplut de înțelepciunea ce de multe feluri a lui Dumnezeu, cei care nu știau bine nici limba lor, oameni necărturari au început să vorbească în toate limbile pământului, au prins să și cele mai uimitoare minuni, au început să tălcuiască scriptura pe care nu o citiseră niciodată. Mii de iudei au primit creștinismul. Tulburat de izbânzele apostolilor, al alcătuit din arhirei și alte fețe de mare cinste și prea învățate ale poporului iudeu, îi chema înaintea sa pe necărturarea apostoli îi ia la întrebări, ascultă răspunsul și o învățătură în fața căria nu are ce să spună. Negăsind cuvinte pentru a se împotrivi spuselor prin care se arăta adevărul, Sinedrul folosește amenințările, bătăile, închisoarea, bătaia cu pietre, dând prin aceasta învileag slăbiciunea sa și puterea potrivnicilor săi. În urma Sinedrului se scoală asupra apostolilor Irod. Și spre marea bucurie a Sinedrului, taie capul unuia dintre apostoli. Prigoana din Ierusalim îi face să plece din el pe mai mulți ucenici al lui Hristos. <fie> Aceștia s-au răspândit prin lume și au semnal pretutine creștinismul, udând cu sângele lor semințele. Într-un răstim de 20 de ani, Creștinismul a cuprins lumea. La 50 de ani după învierea lui Hristos, creștinii erau atât de numeroși, că numai în armata de răsărit a împăratului Traian s-au aflat 11.000 de creștini. Împăratul i-a dat pe toți până la unul morții, spre uimirea celor cu judecată sănătoasă, ce socoteau drept cea mai mare în chipzuință, nimicirea proprii oștiri. Romil, căpetenia unicete de ostaș creștini, a fost la început bătut crunt, după care i s-a tăiat mii de ostași au fost răstigniți în pustia de lângă Ararat. Celalți au, au fost uciși în fel și chip. Fapta lui Traian și-a aflat următor și mai târziu. Împărații romani, stăpânii lumii, s-au înarmat cu ură și tiranie neîmpăcată împotriva creștinismului. Nici Celții, nici Marcomani, nici Atila, nici Genserici, N-au omorât atâția oameni din Imperiul Roman că s au omorât împărații prigonitori ai creștinismului. Trei veacuri s-a prelungit sângeroasa luptă dintre lupi și miei. Unii lucrau cu sabia, focul, fiarele, închisoarea, înfometarea și setea, cu toate mijloacele de chinuire și de ucidere. Ceilalți luptau cu puterea Duhului, puterea credinței, puterea lui Dumnezeu, rădând cele mai complete chimuri murind cu mărime de suflet pentru credință. Lupta de triviacuri a creștinilor a fost încononată de biruință și la începutul viacului al patrulea, creștinismul a devenit religia stăpânitoare în lume. S-au plecat înaintea învățăt învățăturii pe pescari și puternici, și înțelepții pământului. S-au plecat înaintea ei toate neamurile. Crucea, până atunci semnal morții de ocară, a devenit semn al cele mai înalte cinste, o poartă pe capete și pe ume împărații și arhierei. Ea încununează bisericile adevăratului Dumnezeu. Ea slujește drept semna fiecărui creștin adevărat, semna credinței lui, al năldejdei lui, al dragostei lui. Cine nu recunoaște în așezământul creștinismului voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu care întrece înțelegerea, și puterile omenești. S-a săvârșit ceea ce era cu neputință și mai presus de Fir, S-a săvârșit planul și lucrarea lui Dumnezeu. <fie> Astfel se înfățișează creștinismul când îl privește cineva în mare. O cercetare mai amănunțită a lui duce la o încredințare mai limpede că firea lui este dumnezeiască. Cea mai puternică încredințare apare din viețuirea după poruncile evanghelice. Precum a zis și prorocul, din poruncile tale am cunoscut. Încredințarea care vine din împlinirea poruncilor este încredințarea care lucrează chiar în sufletul omului. Ea este mai puternică decât orice încredințare ce vine din afară. Poruncile evanghelice liniștesc, viază, întăresc sufletul. Cel care a simțit în sine lucrarea lor dobândește credință vie în Domnul Isus Hristos și ea arată înainte Domnului așezarea inimii celui care o are prin mărturisirea limpede și hotărâtă. Cuvinte ale vieții veșnice ai și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fieului lui Dumnezeu celui viu. Mm. Aduți degetul tău în coace, spune mântuitorul ucinicului, care se clată în încredință. Ucenicului lovit de nedumerire înaintea mărăției lucrurilor lui Dumnezeu. Și a domnului ta și nu fi necredincios, ci credincios. Pipăiți-mă și vedeți. Începeți să lucrați după îndreptarul poruncilor mele. Pipăiți-mă prin viața aceea după voia mea și mă veți vedea pe mine, cel nevăzut. Mă veți vedea cu simțire duhovnicească a sufletului vostru. Oricine mă în acest chip se va încredința cu privire la mine și într-o răpire că m-a aflat va împreună cu iubitul meu apostol, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin el manco ahora en ti no eres oson y en